Kapitel 5 Deretter gikk Moses og Aaron in og sa til Farao, «Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Send mitt folk bort, så de kan holde høytid for mig i ødemarken.» Men Farao sa, «Hvem er Jehova, så jeg skulle adlyde hans røst og sende Israel bort? Jeg känner slett ikke Jehova, og vad mer er, jeg kommer ikke til å sende Israel bort.» Men de sa videre, Hebreernes Gud har satt seg i forbindelse med oss. Vi vil gjerne dra tre dagsreiser ut i jødemarken og offre til Jehova vår Gud, ellers vil han kanskje slå oss med pest eller med sverd. Da sa Egypts konge til dem, Hvorfor, Moses og Aaron, får dere folket til å undre av seg sine arbeidsoppgaver? Gå av sted og bær deres byrder. Og fara fortsatte, Se, folket i landet er nå tallrikt, og dere får dem til å holde opp med å bære sine byrder. Straks samme dag ga faro dem som drev folket til arbeidet og deres oppsynsmenn en befaling og sa, Dere skal ikke samle strå for å gi til folket, så de kan lage teilstegn slik som før. La dem selv gå og samle seg strå. Videre skal dere fortsatt pålegge dem den fastsatte mengde teilstegn som de laget tidligere. Dere skal ikke gjøre det lettere for dem, for de er slappe, det er derfor de roper og sier, «Vi vil dra, vi vil offre til vår Gud!» La tjenesten ligge tungt på mennene, og la dem arbeide med den, og la dem ikke gi akt på falske ord. De som drev folket til arbeidet og deres oppsynsmenn gikk da ut og sa til folket, «Dette er vad fara og har sagt. Jeg gi dere ikke mer strå. Dere skal selv gå og hente deres strå der dere måtte finne det.» for deres tjenesteoppgaver skal ikke reduseres det minste. Folket sprette seg da ut over hele Egypts land for å samle halm til å bruke som strå. Och de som drev dem til arbeidet fortsatte å presse på, og de sa, «Fullfør deres arbeidsoppgaver, hver og en sin arbeidsoppgave, dag for dag, akkurat som da var strå å få.» Senere ble Israels sønners oppsynsmens lott. De som faraos arbeidsfogder hade satt over dem, og disse sa, «Hvorfor har dere ikke fullført deres foreskrevne arbeid med å lage teilstein som før, Verken i går eller i dag?» Israels sønners oppsynsmenn gikk derfor inn og begynte å rope til faraos og si, «Hvorfor handler du slik mot dine tenere? Dine tenere får ikke strå, og likevel sier de til oss, «Lag teilstein!» Og se, dine tenere blir slått.» mens dine egne folk har skyllen. Men han sa, «Dere er slappe! det er slappe! Det er derfor dere sier, vi vil dra, vi vil offre til Jehova. Så gå nå og utfør deres tjeneste. Selv om dere ikke får strå, skal dere likevel levere den fastsatte mengde teilstegn. Israels sønners oppsynsmenn så nå at de var ille ute da det ble sagt, dere skal ikke trekke det minste fra noens daglige kvote med teilstegn.» Deretter traf de Moses og Aaron, som stod der for å møte dem da de kom ut fra Farao. Straks sa de till dem, «Måtte Jehova se på dere og dømme, siden dere har gjort oss til en stank framfor Farao og framfor hans tenere, slik at dere har lagt et sverd i deres hånd til å drepe oss med.» Da ventet Moses seg til Jehova og sa, Jehova, hvorfor har du voldt dette folket ondt? Hvorfor har du sendt meg? For fra den stunden jeg gikk inn til fara og fra talet i ditt navn, har han gjort ondt mot dette folket, og du har slett ikke utfridd ditt folk.